Псалом дев'ятнадцятий Небеса звіщають славу Божу, і діло рук Його проголошує твердь небесна. День дневі передає слово, ніч ночі об'являє вістку. То не слова, не мова – яких би голосу не було чути. По всій землі залунав їх звук, на край світу їхні слова. На них він розіп'яв намет для сонця, і воно, немов же них, виходить із світлиці, веселе, немов велетень, що шлях свій пробігає. Від краю неба його вихід, і кругообіг його до другого краю, і ніщо не сховається від його жару. Закон Господній досконалий, Він відживлює душу. За свідчення Господнє вірне. Воно навчає простих. Господні заповіді справедливі, вони радують серце. Веління Господнє – ясне, воно просвічує очі. Страх Господній – чистий, він вічно перебуває. Суди Господні – правда, всі вони справедливі. Дорожчі від золота найщирішого, і солодші від меду, і патоки найсолодшої. А й Твого слугу вони навчили. В їх зберіганні велика нагорода. А свої хиби хто ж розпізнає? Від провин таємних очисть мене, І від гордості від відгороди слугу Твого, Щоб не заволоділа мною. Тоді я буду бездоганний і чистий від гріха тяжкого». Нехай слова уст моїх будуть тобі милі. І думки мого серця перед тобою, Господи, моя скеле і мій Ізбавителю».